Ša te uživo rušenje slušatelji, dobar dan, sretna vam nova godina svima. Vjerujem da su ovi blagdanski dani puni uživanja uz obilje na stolovima što je dovelo do neželjenih posljedica donog do paničnog straha od stajanja na vagu koji se uvijek javlja početkom siječnja. Zato su mnogi Možda donijeli novogodišnje odluke koje uključuju zdravi način života, više kretanja, dijetu i teretanu, ja znam da jesam, a sad koliko današnje ta odluka traja, to je drugi paru kava. Upravo zato prvi dan, 2026. pod kraj ovog radijskog maratona kojim postavljamo Guinnessov rekord, pravo je vrijeme za nekoliko ideja o tome kamo na izlet, na kojem možete nešto doživjeti, nešto naučiti, vidjeti ljepote naše domovine, a možda u šetnju, skinuti koju kilu ili barem koju deku viška. U ovom 15-minutnom pregledu izletišta ostaćemo u kontinentalnom dijelu zemlje. Zašto? Pa zato što na našu obalu svakog ljeta dolazi, kažu statistika, oko 20 milijuna turista, a unutrašnjost je puno slabije posjećena i turistički nerijetko zapostavljena. Krećemo od gorskog kotara koji u ovim blagdanskim danima u snježnoj idili i u kojim je sve teže oko nove godine pronaći kuću ili apartman za iznajmljivanje. Oni koji su to probali ovih dana nerijetko su ostali praznih rukava. Prvi predlog za danas su fužine. Mjesto će u bajkovitu vizuru redovito gledamo s onog velikog viadukta iznad jezera Bajer na autocesti rijeka Zagreb uvijek kratko traje pri ulaska u tunel, svaki put pomislimo kakva ljepota kako bi trebali sići makar na kavu ali to se rijetko dogodi. Doduše mnogi su svišli i jučer ujutro na najpoznatiji dnevni doček nove godine u ovom dijelu Europe koji se ponavlja ni manje ni ne više nego 26 godina za redom pozorno na taj doček i mnogi drugi gradovi krenuli su istim putem poput primjerice samobora i tako obogatili turističku ponudu svojega kraja ono što je komparativna prednost izleta u gorski kotar, to je naravno uživanje u veličanstvenoj prirodi, najčešće su to šetnje uz neko čak tri jezera oko fužina, posjeć, pilji, vrelo, tu i obližnje sanjkalište vrata na kojem je u tubing stazi moguće i sanjkanje usred ljeta, ne samo zimi, tu je primjerice izletište šumska bajka, tamo najmlađi čekaju srne. Inače, turisti su u ovaj kraj stigli još prije pune 152 godine, davne 1874. kad je zabilježena prva organizirana grupa turista, male su se putnici na Karolinskoj cesti u tamošnjim odmorištima krijepili i znatno ranije. Zahvaljujući tome, fužine smještene na nadmorskoj visini od 730 metara, jedno su od najstarijih turističkih mjesta Srednje Europe, a neritko im se tepaj kako su mala gorska rivijera za veliki odmor. Na samo pola sata vožnje od Fužina u smjeru Zagreba, pored Vrbovskog, je sljedeća točka za lijepi snježni izlet na kojim se može izgubiti koja kalorija u ove blagdanske dane, a to je posjet kanjonu Kamačnika. Doduše duše veća je šansa da će se kalorije nastaviti ljepiti jer svježi goranski zrak budi apetit, a na početku staze je poznati istoimeni restoran u kojem možete uživati u autohtonim goranskim specijalitetima. E sad, kad zamirišu gljive i jela odivljaće, ovdje je teško odvoljeti, bare meni. Kroz zaštićeni krajolik kanjona vodi pješačka staza rubom stjene i brojnim mostovima, sagrađenim iznad potoka, kroz likovitu šumu visoke bukve, jele i smreke. Inače, ulaznica u ljetnom dijelu godine stoji pet eura, staza nije zahtjevna, nema strmih uspona, dugačka oko tri kilometra u svakom smjeru, pa je omiljena za izlete onima koji nisu spremni za teže pješačke ture. M mogu predstavljati problem. Dakle, kanjon je pored Vrbovskog na mjestu gdje se potok Kamačnik uljeva u rijeku Dobru i prati njegov tok sve do izvora. A kada se već u Gorskom Kotaru prava šteta je zaobići zeleni vir. zaštićeni rezervat prirode nedaleko od Skrada. Ima nekoliko pješačkih i planinarskih staza, a u ovom posebnom geomorfološkom rezervatu je i 800 metara dugačak uski kanjon vraži prolaz i špilja, muževa hiža. Špilja je dugačka oko 200 metara, na njezinom kraju je, kažu i dvoranec i zercem, ne znam, nisam nikad bio, ali probat ću pogledati, a u špilji je strogo zabranjeno uznemiravati njezine stanare zaštićenu vrstu šišmiša potkovnjaka. Kanjon je posebno atraktivan jer je mjestemice širok tek 2 metra, podriječeno uzak je 2 metra. Zamislite, takav kanjon, na potoku inače zeleni vir još davne, 1921. izgrađena je mala do centrala Munjara, koja je tada električnom energijom oskrbjivala cijeli gorski kotar. Ono što je loša vijest je da izletište u ovom zimskom dijelu godine zatvoreno, to je prava šteta, ta poslovna politika mislim da bi se trebala promijeniti, ali evo u čim stigne proljeće nemojte ga zaobići. Ali ako ste željeli snijega možete ga doživjeti na svega dvadesetak minuta od glavnog grada od Zagreba u Samoboru koji se ovih dana zabijelio kao malo koji drugi grad kontinentalne Hrvatske. Većina izletnika u samoboru dolazi automobilom, savjet je da automobil ostavite na najvećem gradskom parkiralištu, dakle ispred zgrade odnosno iza zgrade Pučko, otvorenog učilišta ili u nekoj od prilaznih ulica Središnjem gradskom trgu ako imate rijetku sreću pa tamo nađete parking. Iz turističke zajednice grada koje su pripremili ove savjet poručuju da je najbolji orijentir prema centru grada žuti crkveni toranj, župne Crkve Svete Anastazije ili još lakše od parkirališta, samo krenete uzvodno, pratite potokradnu i doći ćete do srca samobora. A na središnjem gradskom trgu kralja Tomislava čekav je s najbolje kremšnite u ovom dijelu Europe. Dok uživate u njime, osvrnite se oko sebe, tamo doslovno svaka zgrada ima svoju priču. Primjerice, na broju 13 nalazi se balkon na kojem je pjesnik Ilirac Stanko Vraz. Pravim imenom Jakob Vraz, čovjek inače bio etnički slovenac, ali je pohrvatio svoje ime u ono doba narodnog preporoda i došao živjeti u Hrvatsku, tu je prvi put ugledao svoju muzu Julijanu Kantili, koja je u pjesnikovim stihovima postala ljubica i tako nasto legendarne đulabije. Na broju 14 svoje samoborske dane provodio je veliki književnik Anton Gustav Matoš. On je napisao Krasni samobor, blizina s glavnim gradom daje mu čar bliskog gladanja kao Tiburu, Tivoliju, Versaju, Šenbrunu, Vinsdoru. Okolica je sretna kombinacija gore i ravnice, polje i šume, vrta i prirode, rijeke i planine, sela i zaseoka, grada i ladanja. Je li samobor, sa, samobor takav i jeli Matoš u pravu? Najbolje ćete sami provjeriti ako već odavno niste. Na sredini glavnog samoborskog trga nalazi se stari zdenac s pitkom vodom i legedom. Tko jedan put popije vodu iz ovoga zdenca sigurno se vraća u samobor. Krenete li prema župne crkvi Sveta Anastazije, vidjet ćete na putu i kućicu iz 1601. u kojoj je nekad bila smještena samoborska pučka škola. Ispred crkve je kip Djevice Marije posvećen žrtvama Prvog svjetskog rata. S druge strane trga je nadkriveni most preko gradne, drveni most sa samoborskom Venecijom u pozadini, kućama i mostićima preko gradne. I tu je još jedan povijesni prostor Poznatih hotel Lavica, nastao kao dio hidropadskog kupališta iz 19. stoljeća koje se pak nalazi dalje ni iz šetnicu su ti bazeni. Pored Lavice je velika kuria u kojoj je nekad živio poznati skladitelj Ferdo Livadić, u njoj je kupljao znamenite ilirce, uključujući i ljude u njoj danas Samoborski muzej. Iz centra grada isplati se počinje na 20-minutnu šetnju uz Brdo, za one izdržljivije 20-minutna, za one koje malo sporije hodaju možda pola sata, do ostatka staroga grada koji iz Brda nad Samoborom. Izgrađen je u davnom 13. stoljeću, najpoznatija vladarica bilo mu je Barbara Celjska, a legenda kaže da je u podrumu ispod ruševina dvorca i danas zatrpa njezin mistični alkemijski laboratorij. E sad... Oni koji žele na izlet u kojem neće e, gledati ruševine nego neki od sačuvanih i restauriranih dvoraca, pravo odredište je Hrvatsko Zagorje. Tamo su čak 54 sačuvana dvorca Hrvatske vlastele, a mi idemo do jednoga od njih. Dakle, želite li vidjeti pravi, autentični srednjevjekovni burk? Jedalna lokacija u srcu Hrvatskog Zagorja je Desinić, pored kojeg je Hum Koštnički, na čijem brežulku se uzdiže veliki tabor. To je prvog razredni spomenik nulte kategorije i zaštićeno kulturno dobro, jedan od najčuvanijih srednjevječovnih gradova u Hrvatskoj i predstavnik fortifikacijske arhitekture kasnog srednjeg vijeka. Promijenio je mnogi slavne gospodare. evo malo prije smo čuli za Barbaru Celsku Samoboru, grofovi Celski su bili vlasnici velikog tabora, oni su ga najranije posjedovali, to su i Matija i Ivan i Škorvin, obitelj Ratkaj i na kraju poznati hrvatski slikar Oton Iveković. Uz veliki tabor veže se i poznata legenda o Veroniki Desiničkoj. Kako predaja kaže, mladi grof Fridrih Celski zagledao se u mladu Veroniku, a budući da je bio oženjen za Elizabetu, kćer kneza Stjepana prvog Frankopana, počinio je zločin i naredio da mu ženu ubiju. U vremenu je s Veronikom pobjegao u mjesto Friedrichstein, gdje su se vjenčali. A nakon što je za to saznao njegov otac, knez Herman II. celski pobjesnio je i poslao vojsku na mladence. Kad su ih uhvatili, sina je zatvorio u tamnicu u celje, a lijepu Veroniku dao udaviti i zatim ju zazidati u zidine dvorca, odnosno u stjenu između peterokutne kule i ulaza u grad. Zanimljivo je da je 1982. prilikom obnove u zidinama pronađena ženska lubanja tako da je moguće da je zaista pripada nesretnoj Veroniki i da je ova mračna legenda istivita. Detalje te legende možete sami provjeriti u muzeju Veliki Tabor. Otvoren je svakog dana od utorka do nedjelje, dakle u ponedjeljak Nerade, kao i drugi muzej, i to od 9 do 16 sati. Pa sjednite u auto i na put. A kad smo kod Zagorskih muzeja, jedan nikako ne treba zaobići, to je muzej krapinskih neandertalaca. Prije oko 130 tisuća godina prostor današnje Europe naseljavali su neandertalci, koji su ime dobili po ostacima nađenim u dolinije Neandertalu, Njemačkoj. Je jedno od najpoznatijih nalazišta je u Hrvatskom Zagorju, na Hušnjakovu brdu, de facto u zapadnom dijelu grada Krapine. Tamo je ostatke niske izdepastih ljudskih predaka, izdužene lubanje, niskoga čela, pronašao naš veliki znanstvenik Dragutin Kramberger. Kako je bio hrvatski domoljub svoje njemačko prezime, pohrvatio je u Gorjanović. To, pretpovijesno nalazište ljudskih kostiju, ostataka naselja i oruđa, pronašao je sredinom 1899. Do tada se vjerovalo da su čudni ljudski fosili u Europi bili posljedica koštanih oboljenja, a Gorjanović je dokazao postojanje homo primigeniusa. I zanimljivo je da je u proučavanju kostiju u ono vrijeme koristio tek otkrivene rengenske zrake Znači, sam muzejski postav je vrlo zanimljivo, spiralno postavljen. Prikazuje kozmičku, kemijsku i biološku evoluciju s posebnim naglaskom narazu ljudske vrste i krapinskog neandertalca. On je predstavljen u polu špilji s hiperrealističnim skulpturama u raznim životnim situacijama i prava je atrakcija za najmlađe. Dakle, djecu za ruku i u muzej. A izletnicima je grad Krapina od davnina drago odredište. Prvi put se spominje u nekom povijesnom dokumentu, davne 1222. Posjetiteljima je zanimljiv još od početka 1900-ih. Tad su Krapinu pohodili zbog knajpova lječilišta. Što se tiče samog grada, može se pohvaliti s nekoliko vrijednih sakralnih izdanja. To su prije svega župna crkva Svetog Nikole, koja se ističe svojim orguljama, ali tu je i crkva Svete Katarine, s franjevačkim samostanom i rijetkom zbirkom sakralne umjetnosti i knjižnicom iz 17. stoljeća. Ipak je najpoznatija Krapinska crkva, ona Majke Božje Jeruzalemske na Trčkom vrhu smatraju jednim od najljepših barotnih zdanja u kontinentalnoj Hrvatskoj. A kad smo kod šetnje Hrvatskim Zagorjem, svakako ne treba ni Gornju Stubicu, poznatu po znamenitom Dvorcu Oršić i po Muzeju Seljačkih buna. Najpoznatija znamenitost ovoga kraja ipak je Gupčeva Lipa, Raste kažu već petsto godina pored Crkve sv. Jurija na brdu s pogledom na cijeli kraj to je glasovito stablo za koje legenda kaže da su se pod njim okupljali seljaci urotnici predvođeni Matijom Gupcom uočili velike seljačke bune 1573. inače ta lipa je bila nominirana i za europsko stablo godine a danas ćete te u njezinu hladu moći pojesti poznate štrukle i siri vrhnje izbir tije pod lipom ne krovu rastu mahovina i čuvar Kučica je znatno mlađa od gupčeve lipe, ona ima samo 200 godina. Inače, sama lipa je do 1945. kažu bila visoka skoro 40 metara, kao i zvonik obližnje crkve Svetog Jurja. Ali te godine došlo je veliko nevrijeme, oluja i polomilo najveći dio stabla. Danas je visoka oko 10 metara i svejedno dominira cijelim krajem. A kad smo već kod stabala, u Hrvatskom Zagorju možete doživjeti i jedinstvenu šetnju kroz krošnje stabala. Staza kroz krošnje Zelenjak nalaze se u blizini Klanjca, u dolini Vijuga rijeke Sutle u zelenom klancu iz kojeg se uzdiže Cesarska gora. Duga je 125 metara, staza je na najvišem dijelu visoka 5 metara. duž drvene staze okružene gustim stablima, nalazi se 20 edukativnih ploča s kojih možete naučiti nešto o bioraznolikosti prirode Zagorja. Ujedno u podnožju staze na visokim metalnim cijevima, Batovima možete odsvirati ljepu našu. djeca u tome posebno uživaju. A zašto baš našu nacionalnu himnu? Pa zato što je upravo taj dio Doline Sutle mjesto na kojem je Anton Mihanović dobio inspiraciju opjevati ljepotu domovine i napisati stihove pjesme koje će biti uglazbljeni u hrvatsku himnu. 1935. godine Družba braća Hrvatskog zmaja tamo je podigla 13 metara visok obelisk jedinstveni spomenik himni u svijetu. Dakle, kad prolazite tim krajem u Dolini Sutle uz hrvatsko-slovensku granicu zastanite i provjerite sami kako to izgleda. A je li ikad niko Karlovcu? Pita se to, ekipa iz Kawasaki Tripa u poznatoj pjesmi. Ako vi spadate među one koji nisu odvojili barem jedan dan za Karlovačke znamenitosti, teško ste pogriješili, jer grad na četiri rijeke osvaja na prvi i na drugi i na treći i na svaki pogled. Zeleni parkovi na mjestu Šamaca nekadašnje šestokutne utvrde, donijeli su mu epitot gradova parkova i zelenila, a za ovu priliku osim šetnje uz rijeke izdvajamo samo dvije točke koje ne treba zaobići. Prva bdije na bržulku iznad grada, to je stari grad Dubovac, izrađen u trinaest stoljeću kao obrambena tvrđava, a danas se u njegovoj braničkuli nalazi muzejski postav o gradu i njegovoj povijesti pa onda provirite kroz taj prozor na vrhu pogled na kupu grad i njegovu okolicu uduševljava posjetitelj. Druga atrakcija je smještana na obali Korane, na nedaleko od poznate šetnice, preko puta popularnog Karlovačkog kupališta, to je Slatkovodni akvari Akvatika. Eto tako, korak po korak, stigli smo do kraja ovoga pregleda, Mogu bi trajati još satima, jer naša izletišta brojna nisu ni spomenuta, vrijeme je ograničeno na 15 minuta. Sljedeći natjecatelj u ovom radinskom maratonu čeka u niskom startu. Naravno ste ste dobili neku lijepu ideju za sječanski izlet. Ja sam Islav Togonal, želim sretnu novu godinu. A dolazi nam novopečeni tata Ivan Dorijan Molnar. Sretna vam nova!